גינת ביתן המלך, חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף, ועמודי שש, מיתות זהב וכסף, על רצפת בהת ושש, ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויהן מלכות רב כיד המלך. והשתייה חדת, אין אונס. כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם בשתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות, אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזיתה חרבונה, בגתה ואבגתה, זיתר וחרקס, שבעת הסריסים.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 ויאמר המלך לחכמים, יודעי העתים, ככן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו, כרשנה שיתר אדמת התרשיש, מרש מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי רואי פני המלך, היושבים ראשונה במלכות. כדת, מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה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 ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך, אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן.